Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av A-team-podcast. Idag är det en, eh, torsdag den 4 februari och eh, vi spelar in. Vi släpper på lördag förhoppningsvis. Eh, och eh, ni ska vara hjärtligt välkomna till avsnitt 18. Vi börjar som vanligt med att dra igenom veckan här. Gossarna, små här. Kristoffer, hur har din vecka varit? Ja, eh, jag har haft en vecka den här gången också. I lördags så hade vi födelsedagskalas för yngsta dottern som fyllde ett år. Det var en väldigt trevlig tillställning tyckte jag. Det var ingen som klagade på lasagnen som vi bjöd på som jag vet att jag pratade om förra veckan. Däremot så tror jag nog att Daniel gärna hade tagit en whisky eller sju efter maten. Men det blir ingenting med det eftersom han körde bilen. Ja men jag dricker inte e whisky. Nej, jag har aldrig sett det att göra inte så mycket nej. i alla fall det var därför, det var därför du tittade så suktande oh, för att här du avskytt sådana grejer mm, visst gör jag mm. nej, sen har jag varit på utvecklingssamtal <coughs> med äldsta dottern och eh, det gick jättebra och det är alltid roligt att höra att ens barn är duktiga och sköter sig i skolan så eh, jag måste säga att jag är en väldigt stolt för stolt över båda mina tjejer därutöver så har det varit jobb jobb och jobb så nu ser jag fram emot sportlovet som kommer inom överskådlig framtid. Vecka sju när de hade bestämt. Det var ju det där att vara lärare. Ja. Mm. Hur har din vecka varit Daniel? Eh, samma, samma. eller ja. eh, Jag har varken varit hos frisör eller tandhygienist denna veckan. Men eh, som den förvärvsarbetare men är så går ju veckorna lite i varandra. Jobba, träna, sova. Och jobba, träna, sova. Det är väl... Det är väl som man gör och så börjar allting om igen. Uh, jag har väl inget speciellt denna vecka. Typ och... Inga, inga födelsedagskalas i lördag som i tristelsen eller så. Ja, vi har ju det. Men det, det är ju <laughs> faktiskt förra veckan så att det är inte denna vecka. Men det är ju en Nej, vecka. Det är sant. Uh, men det är My ju, bad. Det är ju en vecka sedan, sedan sist. Jag kan ju nämna det jag var ju faktiskt på ett i lördags. De bjöd på någon törr gammal lasagne så där, Men då hade jag druckit lite viskjur för att skölja jag, ner det. Jag, jag ångrar redan att jag frågar. <laughs> <laughs> ja. <laughs> <laughs> uh, nej då. Uh, nu ska vi inte vara sådana. Nej, det, det var jättegoda lasagne. Den, uh, jag tog flera gånger faktiskt. Uh, även tårtan gick ner. Flera omgångar. Ja, det Men som sagt, det var var ing ingen visur för jag skulle köra hem på kvällen sen. Så. Att, eh, det fick jag inte när jag kom hem heller. Så att, nej, det, det var ganska torrt den helgen måste jag säga. Men det blev helg den här veckan också. Det blir det. Och då vet jag att det kommer att bli annat. Eh, bland annat, jag vet att det, det, det är faktiskt. Jag ska på ett kalas denna veckan också. Den här gången är det ett tvåårskalas. Så ni, alltså, ni fattar, jag är runt mig och kring mig. det, det ja. ja. Och som alla vet så festar tvååringar dubbelt så hårt som ettåringar. men alltså ja. att jag förväntar mig... Ingenting. Fredrik. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja. Du, alltså, när man, när man... Normalt sett så brukar du ha... En hel del för det på diverse sociala medier. Ja. Men just denna vecka så tycker jag att det har varit ovanligt tyst från din sida. Så vi frågar oss, hur har din vecka varit? Jo, tack. Den inleddes ju redan förra veckan egentligen med en liten sjukskrivning. Så jag var hemma måndag, tisdag också denna vecka För, alltså är det armbågen fortfarande? Precis. Det är ju tennisarmbåge. Bågar, det är ju båda armarna är det som krånglar lite grann. Jag vill ju kalla det joggingarmbåge för jag har aldrig spelat tennis. Men det beror tydligen inte på det. Men det kommer ju fram att vi kallar det för hammararmbåge för att det är ju det du använder. Ja. Mm. Så att jag kämpar med det. Tränar tre... Ja, det är ju faktiskt träning. Ja. Jag tränar ju... Armbågarna, men musklerna där uppe, det är ju just när man griper någonting och lyfter uppåt med utsträckt arm som är besvärligt. Mm. Mjölkpaketet, vattenglaset när du äter, lyfta upp tallrikar upp i skåporna och sånt där. Och så, ja, vi får se hur det blir. Ja. Så jag, jag, jag, jag har varit ganska tyst, men största orsaken till att jag är tyst på sociala medier är att jag går i väntan tider, mm. helt enkelt känner ingen, ingen glädje. Ingen, ingen <laughs> sms-tumme på gången eller någonting då som kan, kan, kan göra sällskap med tennisarmbången. Eh, nej, det är det inte. Nej. Eh, nej, men som sagt, jag väntar ju på min eh, telefon. Då jävlar, ska ni få se på <laughs> grejer. Ja, eh, den kommer ju snart så att vi... Ja, ja. vi väntar. Ja. Så är det, så du. Mm. ska bli spännande att se din reaktion sen. Ja, eh, ja jag har ju varit ifrån IOS i, i två år här nu. Det är dags att ta klivet tillbaka. Eh, ska vi köra veckans ämne då? Ja. Ska vi köra jingle på det? Nej, jag skojar bara. Eh, teknik då? Det ska vi snacka lite om. Källkritik och klickbete. Eh, veckans app... Eh, flux F-lux oh, Ja, f.lux Punkt eh, Och jag skulle bara dra lite om Att det är väldigt nära nu då med min telefon Film, tv, musik Daniel tipsar om en film Och så blir det ju som vanligt Veckans filmtips med Kristoffer The Theory of Everything Ska vi snacka lite om där <här> Träning Löpningens dag och motivation till träning, det skulle jag kunna behöva. Mat, får vi freebasea lite, vi har inget uppskrivet där, och även annat. Mm. Det var veckans ämnen. Raskt över då till teknik Daniel. Det är ju där du är ledande. Debattör. Ja, man, man säger väl det eh, i dessa kretsar. <skratt> <skratt> Vad ödmjuk, ödmjukt. Det är, ja, visst det är, det, det, det är min thimsång från. Det är ju Robertson Edvard som hör den. Det är inte lätt att vara ödmjuk. Det, ja, precis. Den går för jämna när jag kommer. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja, det är faktiskt så här. Jag tänkte att vi skulle prata lite om källkritik och klickbete. För den som inte vet vad källkritik är så är det alltså så enkelt som att kolla upp vad, alltså kolla upp vad nyheten eller vad det nu är man läser om eller vi skriver om, vad det kommer ifrån. Alltså vad källan till nyheten är, helt enkelt. Och klickbete är någonting som... Vissa sidor använder. Det enda det, enda det är till för det, det är alltså att få dig att klicka på en länk. För att då får de betalt när de klickar på länken. Och då gör de ju allt för att få dig att klicka helt enkelt. Men det hela börjar med att för inte så länge sedan så råkar jag en, råkar ut för att en vän till mig kommer att klaga över en sak som hon läser på Facebook. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var för något men det var något med typ att systembolaget skulle börja med 25 års åldersgräns och så vidare. Men det här var ju enligt mig helt uppåt väggarna det personen i fråga kommer och jag hade inte hört om saken tidigare och frågade om hon fått informationen ifrån och när allt kom omkring så visade sig att det här var ju då ett så kallat hoax det var egentligen inte ens någon som försökte luras utan det var bara det här var bara till för att visa för, för att liksom lura dig och det var en sån här Facebook-länk som kommer att tala om att till slut att du är lurad helt enkelt men det här är inte en ovanlig sak vi har lite sajter svenska sajter som heter bland annat Uppskattat, Nya tider, Nyhetssidan, är tre sådana här sidor. De kommer gärna med roliga och uppseendeväckande rubriker på nyheter som de vill att du ska klicka på. Och I dessa tider så är de oftast rasistiska och fr vad heter det, främlingsfientliga. Och helt och hållet felaktiga. Det är helt och hållet på som de kommer med. De skulle kunna komma med någonting som att från och med imorgon så får alla asylsökande lägenheter på Sturemalm. Eller vad heter det? Stureplan. Stureplan. <laughs> plan. ja men det, ju, det, det är ju inget skål i Måste så lägga? Ja men ja. i alla fall, eh, alla, alla, alla asylsökande då får bo på studieplan och gå på eh, krogen gratis i fem år. Typ sådana grejer. Och oftast mm. så är det så att eh, folk klickar inte vidare för att liksom läsa artikeln i sig eller ta reda på om det överhuvudtaget är sant utan de läser rubriken och så spinner de vidare på det och är helt vansinniga över att alla invandrare eller alla asylsökande kommer att få gå på krogen gratis medan de får betala och så har de gått vidare så kanske det stannar någonstans att det här skojar vi bara men problemet generellt är ju att folk tror gärna av allting som de läser det också ja. Men som sagt, då, det jag vill gärna uppmärksamma då, det är att man ska ha källkritik. Alltså, man ska vara kritisk till det man läser och ta reda på var källan kommer ifrån. Allting som jag skriver på min blogg, har jag hittat det någon annanstans så skriver jag ut det. Jag har med en länk som talar om att härifrån har jag fått mina uppgifter. Sen om de är sanna eller inte. Det, det kan jag ju liksom inte. Eh, eller ja. Jo, alltså jag försöker gå så långt ner till källan som möjligt. Och när jag kommer så långt jag kan. Eh, så kan jag ju inte göra mer än så. Eh, så att eh, visa det sen. Det finns ju faktiskt. Eh, Eh, stora nyhetssajter som har gått på det här också. Så att det är liksom inte bara gemene man som går på det utan det finns ju eh, TT och Reuter och allt vad de heter. De har ju också gått på sådana här saker för att de inte riktigt har gått och kollat upp källan helt enkelt till informationen. Så att det vill jag egentligen uppmärksamma folk att göra. Ta reda på var informationen kommer ifrån innan, helst innan man börjar kommentera. Eh, för då kan det vara så att du slipper kommentera till att börja med. Eh, det var källkritik, det. Eh, f en ja. liten grej där ja. på källkritik bara. Okay. Eh, det, är, det är många bilder som går runt också. Eh, speciellt på Facebook. Eh, att eh, titta det här gänget, slå ner en pensionär och, och sånt. Men då kan man ju faktiskt bildsöka den på Google mm. och då får man ofta så får man upp flera sådana bilder och då har de, då kanske det är någonting annat. Det handlar om någonting helt annat. De har bara tagit den här bilden för att, för att sprida hat och, och sådana här grejer. Ja. I dessa tider när, när varje nioåring kan photoshoppa nästan vad som helst så är det ja. lätt att byta ut rubriker till bilder och skriva till och ändra så att det man ska inte lita på det, precis som du säger för det är massor av bilder, folk använder dem för ja. att bilda opinion och så på felaktiga grunder. Absolut mm. ja, det, det, det, är, det är som Amorilla. ja Det handlar ju som sagt inte bara om text utan det är ju både bild, text och ljud faktiskt som man, ja. får, ska, man ska vara kritisk till det man både hör, ser och läser Så är det ja, Så är det uh, någon mer, som, hade någon mer om det här med källkritik? eller vi vidare till sure. ja Då har vi det här med klickbete, som det heter. Eller clickbait, som det heter på engelska. Den eh, mest kända klickbetessidan är en engelsk sida, eller en amerikansk, som heter Noteworthy. Eh, på, I den svenska sfären, så har vi väl Hypat, eh, som är den största av alla klickbetessidorna. Eh, <coughs> Oftast så börjar en klickbetes eh, ett klickbetes inlägg med typ han skulle äta en smörgås du kan aldrig gissa vad som hände sen Nej, det precis. är nog det, bland det vanligaste att du kan aldrig gissa vad som hände sen alla de här eh, jag ska inte säga till det är 100% men i alla fall till 98% ska jag är det här bara ett klickbete? De vill att du du kommer bara till en sida där du har massa skräp tänkte jag säga. Men du, du har massa sådana här reklam och länkar till mer. Du kan aldrig gissa detta. Du kan aldrig gissa detta. Enda anledningen till uh, det här är att de som har en sån här sida. Uh, Northworthy och Hypat. De får betalt per klick. För varje människa som klickar, eller om du klickar 20 gånger på samma länk, så får de betalt 20 gånger för den länken. Så de, de här sidorna är endast till för att du ska klicka på dem. Och oftast så får du se ett litet klipp eller vad det nu är, eller så kommer det upp någonting om att du kan aldrig är. Åh oh, han åt upp mackan. Så så, så, så är det liksom bra med den saken. Uh, rubrikerna på dessa Eh, klickbetes sidor. Det är det som är den stora grejen. Ju mer uppseendeväckande rubrik de har, eh, nyfiken rubrik, desto mer klick får de ju. Eh, alltså jag egentligen uppmanar folk att sluta klicka på dem egentligen. För att ju fler som klickar desto mer såna grejer kommer. Och, alltså det finns viktigare saker att göra än att klicka på länkar som inte leder någonstans men sen ska jag inte säga att man inte ska klicka på länkan för att det sa ju precis nyss att man ska göra <gör> för källkritikens skull men som sagt då man får ju ha lite sunt förnuft och se är det värt att liksom gå vidare överhuvudtaget mm. det var, det, var ja. det om det var det om det det var det om det ja precis jag har ju en liten snutt på teknik också. Mm. Det drog jag i inledningen lite grann att det är jävligt nära nu. Söndag, ja. då smäller det. Precis. Det är ju som, min dotter fyller ju åtta år på söndag också, men hon får fan vänta. Ja, herregud. Det, det finns jag måste saker. kunna ta bra bilder också. Ja, självklart. Och hon skulle klockan tio på förmiddag så sover hon ändå. Hon är ju ändå snart tonåring. Ja, Precis. En liten snabbis här bara, jag skulle streama ifrån Ipaden, HBO Nordic, till apple TV Och hull på fan en halvtimme att få gången den skiten, det gick inte Och jag har ju även en Chromecast inpluggad i TV, så jag laddade hem den appen till Ipaden Och det funkar direkt klockrent så vad har vi lärt oss ut detta nu då? <laughs> att det... nej, nej, jag är väldigt besviken med det. Ja. Jag vet inte vad det var som var fel. Om det var någon uppdatering eller... Det gick fan inte i alla fall. Vi... Då kände jag att jag kanske ska byta... Eller säga upp den jävla telefonen och ta en Android-lur istället. Ja, varför inte? En Nexus 6P kanske? Ja, men eh, nej. nej. Nej, vi ska verkligen inte underskatta en Chromecast. Den är... I sin enkelhet så är den fruktansvärt avancerad, om ja, man säger så. Den är riktigt bra i den. Ja, eh, den, den gör precis det man ska göra. Du, alltså, just det där, den bara sitter där bak, du, du styr den bara via din telefon med det du vill ja, se. Låt, låt som en hemoröjd tycker jag. <laughs> Fy fan. Kristoffer vet du. Ja, visst, han kommer nog han förstöra allt i Ja, visst. Jag att ja, visst. Ja. <laughs> nej, nej jag hänger nej. där och dinglar. Han dricker öl eller? Oj oh, oj, oh, oh, det, det förklart. Fran är så kaxig. Ja, ja, visst. <laughs> ja, nej, ja, över till nästa. Det var jag då film, ja. film TV musik Daniel. Nej, men jag har ju faktiskt en sak till innan vi går vidare på tekniken där. Det var en veckans app som vi sa. Vad oh, jävlar jag? Ja, ja, ja, ja. Så att, eh, det var flux. ja. Jag drar den. Tycker jag. Ja. Eh, för ett par veckor sedan så berättade jag att jag hade installerat eh, iOS 9.3 betan. Och med den så följde en eh, ny funktion, Night Samtidigt berättade jag att jag hade använt en liknande produkt på min Mac. Eh, och det blev ju faktiskt Lyssna Storm. mail direkt direktmeddelanden, <laughs> sms, inlägg på sociala medier och eller ja man i alla fall. Ja. I alla fall. Jag tänkte att denna vecka ska jag tipsa om den appen. Den heter F.lux. F .lux. Appen är alltså en app som ser till att du inte utsätts för det blå ljuset som du får utan din skärm. Som din skärm utsätter din ögon för på kvällstid. Och gör att du kan sova goda om nätterna. Medan så är det inte. Appen finns för Mac, Windows och Linux och IOS som sagt så. Eh, för den som vill höra mer om eh, Eflux och Shift kan lyssna på det tidiga avsnittet vi behandlade hela ämnet. Jag tror det var avsnitt 14-15. För den som vill prova så finns det en länk att klicka på. Och det här programmet kostar nada. Eh, mer än så, eh, behöver jag inte säga om det. Ja, bra. Mm. Jag, jag ska faktiskt testa det. Jag ska installera det ikväll, tänkte jag. Mm. Ikväll, ja. Efter, om jag orkar, efter det här. En annan dag. Ja, kommit, en annan dag. Vi kommer fram att vi ska inte lova saker i den här podden. <laughs> Nej. Det har vi gjort alldeles så många gånger. Ja, ja. precis. Ja, men tack för tipset. Varsågod. Eh, länk finns naturligtvis i våra show notes. Yeah. Mm. Så, då var vi på film, tv musik. Tror att Daniel hade något att säga där också? Han är talförare då? Ja, ja eh, idag, idag är det faktiskt min dag tänkte jag säga. Men, eh, jag tänkte faktiskt att jag skulle göra ett litet filmtips eh, denna dagen till Ära. Eh, och för ett par veckor sedan så tipsade du Kristoffer om en film som var regisserad, producerad och huvudrollen spelades av eh, en och samma person. Och du kom fram till att det inte var någon bra idé för att slutresultatet blev en ordning platt om man ska uttrycka det så det här var närmare bestämt i avsnitt nummer 16 i alla fall nu tänkte jag tipsa om en film som även den är producerad, regisserad och huvudrollen spelas av en och samma person men till skillnad från din film så är inte den här minsta platt utan den är en riktigt, en riktigt bra film Rambo Ah, skulle man kunna tro men eh, håll ut Filmen jag tänkte tipsa om eh, var en film som jag trodde jag redan hade sett När den gick för, eh, på tv för ett par veckor sedan Trots att filmen spelades in redan 19, nej, 2008 eh, så är den fortfarande högaktel Filmen jag tänker tipsa om är Gran Turino och huvudrollsinnehavaren, regissören och producenten jag pratar om är ingen mindre än Clint Eastwood. Mannen som får Jack Norris att se ut som en bra barnrumpa i tuffet. Gran Turino är en film om rasism, ensamhet och oväntad vänskap. Clint Eastwood spelar Walt Kowalski, en ärrad vietnamveteran som vägrar lämna sitt hem i ett av Stalins tuffaste kvarter. Trots att hans mer och mer avståndstagande barn försöker få honom att flytta till ett äldreboende så vägrar han, han till och med kasta ut barnen vid ett på sin egen födelsedag vilket gör dem ännu mer avståndstagande. Uh, när den försynta grannpojken uh, försöker gå med ett gäng och blir eltappad och Walt när han som instegsritual försöker stjäla Walts ögonsten, en Ford Gran Turino, och 1972 års modell och sedan är tvungen att jobba för Walt i en vecka som straff uh, börjar en mycket djup och oväntad vänskap. Trots att Walt kommer med det ena rasistiska och kränkande glåpordet efter det andra vill grannfamiljen inget annat än att de kommer att rens och att vara vänner. Att det rota sig en djup vänskap under den stenhårda ytan märks när grannpojken blir misshandlad av det gäng han tidigare försöker gå med i och när grannflickan blir utsatt för både kränkande och sexuella trakasserier av ett annat gäng. Walt utan att tveka eller ja, sucka, stonkar, stönar gör han ju för att visa hur besvärligt det är e, går emellan och e, sätter de här gängerna på plats Filmen är en välregisserad, välspelad film med snyggt foto Förutom Clint Eastwood, Clint Eastwood i rolllistan så finns det inte så här jättemånga kända. Namn. Och för att förtydliga, bara för att man har regisserat, producerat och spelat huvudrollen i en film så behöver det inte bli dåligt Både Gran Turino och Clint Eastwood visar detta. För Gran Turino är, är för den som är insatt inte den enda filmen som Clint Eastwood har spelat i, regisserat eller producerat. Och för den delen inte allt på samma gång heller. Är du intresserad av att se Gran Torino så kan du köpa filmen. Uh, kan du antagligen köpa filmen för 49 dagis på bagis, ja, det inte dagis, uh, på är <laughs> Dyr film. <laughs> <laughs> Eller så kan du hyra den på samma ställe för 29 bagis. Vill man vända sig till vår favoritbutik kom så kan det man... Det vill man inte. <laughs> Så, så får man kasta ut 59 bagis och hoppas på leverans. Eller så kan den som har via play hyra filmen där för hela 39 svenska pengar. Det det, ja. Nu äh, sa jag ju aldrig heller att det måste vara dåligt för att samma person har producerat, regisserat, spelat huvudrollen. Även om det ofta är så. Eh, och Gran Torino inte min favoritfilm på något sätt, men den ligger ju några snäpp högre än A Million Ways to Die in the West som vi pratade om tidigare. Så att jag får instämma med det där, Daniel. Jag vet att du inte sa att, att det måste vara dåligt. Jag menar som jag säger här också, Clint Eastwood har visat det vid flera tillfällen att man kan göra så. Men jag vet, jag vill menas att jag hänvisar det till Steven Seagal. Uh, och han har inte gjort mycket bra i sitt liv, den Inte när det kommer till film i alla fall. Mm. Mm. Nej, det, det är inte som Sylvester Stallone, han har ju bara gjort bra filmer. <laughs> <laughs> ja, typ ja. Rambo eller nåt. Ja. men det, det, det har vi också ändå som ser ut som en liten barnrumpa jämfört med Clint Eastwood. För Clint Eastwood oh, är ju yeah. Clint Eastwood va? Det, det, det, <skratt> det. Ja. Försök att sätta det upp mot Clint Eastwood va? Det, det går inte. Nej, det har ju visat sig att nej, nej. det visade ju sig när jag tittade upp den här filmen lite närmare att eh, den har ju faktiskt 20 nomineringar och vinster på diverse olika filmfestivaler så att eh, bara det gör ju så att man vill titta på den lite extra. <hör> och ofta det är det ju som en Nobelpriset i litteratur där, man har ju ingen jävla aning vem det är som vinner. Så bara för att man får priset så behöver det fan inte vara bra. Eh, nej. Men nu vet du ju det, för jag har ju sett den, att den var ju bra. <laughs> ja. Så jag säger ju det nu. Det kanske kan vara någonting för dig, jag menar det är ju ändå klint. stort. Jo, jo, men att Stallone inte har fått några, det begriper jag inte. Du, ska vi gå vidare kanske? Kristoffer, <laughs> <laughs> veckans ja. filmtips. Ja, det blir mycket film den här veckan. Veckans filmtips eh, är en, ett drama den här gången. Det är en film som heter The Theory of Everything. Den som handlar om Stephen Hawking. Stephen Hawking är ett fascinerande livsöde. Han har löst några av kosmologins stora problem. Skrivit boken Kosmos, en kort historik. Varit gift två gånger. Fått tre barn och levt över 50 år. Alltså mer än två tredjedel tredjedelar av sitt liv. Med den obotliga nervsjukdomen ALS. Så inte helt oväntat så är den här filmen om hans liv en framgångssaga. Men det är inte en helt entydig sådan. När Hawking lyckas med sina stora bedrifter inom fysiken och kosmologin så är motgångarna och misslyckandena i hans privatliv desto fler. The Theory of Everything tar sin början i Cambridge 1963 där en 21-årig Stephen Hawking bestämmer sig för att doktorera i teoretisk fysik med fokus på kosmologi, universums ursprung och svarta hål. På universitetet träffar han sin blivande fru Jane Wilde och deras romans inleds ungefär samtidigt som Hawking får veta att han drabbats av ALS. Sjukdomen började i det lilla med att han uppför sig klumpigare än vanligt, välter saker, får svårare att gå och så vidare. När diagnosen är fastställd så ger läkarna honom två år att leva. Hawking som idag är 74 år gammal klarade sig väsentligt längre än så. Trots de dåliga oddsen lyckas Hawking doktorera, gifta sig med Jane och skaffa barn. Hans anseende i fysikretsar växer allt mer och han är snart en respekterad fysiker som bjuds in till föreläsningar vid olika lärosäten i olika länder. Samtidigt bryts hans kropp ner mer och mer och detsamma gäller hans äktenskap. Jane kämpar med att ta hand om sin make och sina barn. Hon hjälper Steven att skriva det han dikterat till olika artiklar, avhandlingar och böcker. Efter en viss punkt så är det nästan bara hon som förstår honom eftersom hans tal till följd av hans sjukdomstillstånd blir allt grötigare. När Stephen Hawking är nära att dö och läkarna avbry vill avbryta de livsuppehållande åtgärderna så är det hon, Jane, som slåss för hans liv, ordnar med nya läkare och rädda livet på honom. Stephen Hawking överlever men det gör inte hans och Janes äktenskap. Filmen bygger på Jains självbiografi som heter Travelling to Infinity, My Life with Stephen Hawking. Och således så är det hennes historia som vi tar del av i filmen, även om fokus ligger på Hawking. Själv läste jag nu Stephen Hawking:s självbiografi, en mycket kort och behändig bok med titeln My Brief History, eller Min historia, som den heter i svensk översättning. Inte helt oväntat så finns det då en del olikheter mellan filmen som bygger på Janes berättelse och Hawkins biografi. Inte minst i fråga om de här omständigheterna kring parets uppbrott och orsakerna till det. Hawkins biografi är mycket läsvärd trots eller kanske just på grund av att den saknar litterär utsmyckning. Det är en fysiker som berättar om sitt liv på ett sätt som man kan förvänta sig av en fysiker. Kort och sakligt men med en hel del underfundig Hawking-humor. Dels har vänta sig att The Tear of Everything Ska handla om Hawkings bedrifter inom teoretisk fysik kommer att bli besyken. Eh, hans karriär skildras också i filmen. Men fokus ligger på hans relationer. Och då i första hand hans äktenskapliga relation med Jane. Eh, Jane spelas inlevelsefullt och övertygande av Felicity Jones i den här filmen. Och eh, hon gör riktigt, riktigt bra ifrån sig. Men hennes prestation bleknar i jämförelse med Eddie Redmains Stephen Hawking. Redmayne fångar Stephen Hawking och hans sjukdomsförlopp på ett utomordentligt sätt. Och i många scener känns det som att han är Stephen Hawking. Mot slutet av filmen så har Stephen Hawking förlorat i stort sett all sin rörelseförmåga. Och Redmayne som spelar honom kan bara använda ögonen för att återge hans känslor. Inte ens rösten finns ju kvar. Trots detta så blir karaktären inte tom och platt. Utan tvärtom mycket levande och intressant. Det är fantastiskt att alltså vara en duktig skådespelare kan förmedla bara med hjälp av ögonen. Jag tycker att The Theory of Everything är en bra film och den har flera kvaliteter. Inte minst skådespelarna, men även fotot, tidsandan, eh, regin och historien som sådan. Att filmen återger verkliga människor och händelser gör den intressant tycker jag. Men samtidigt så innebär det att berättarfriheten blir något begränsad. Så det är så att man har liksom det man har och det blir ju det, man, det det blir. Och i det här fallet så blir det faktiskt ganska mycket. The Theory of Everything är ganska precis två timmar lång. Den innehåller många rörande scener med mycket sorg, mycket glädje och en hel massa däremellan. Den här filmen finns i DVD-hyllor och på vårdtjänster runt omkring, till exempel på Viaplay. Vill man köpa den på DVD eller Blu-ray så kostar den omkring en hundring. Beroende på vad man kollar. Diskshop är ett bra ställe. Eller cdn.com om man vill ha spänning i livet. <här> Och få en kaffebryggare istället. <här> Och fel sort. Ja, mm. ja. ja det är intressant. Ja. Någon som har sett den? Ja, självklart. Eh jag blev ju lite alltså, det, det, alltså i något av våra första avsnitt så berättade jag om en föreläsning som jag såg med Hans Rosling, kommer nog ihåg det? Nej I vilket fall som helst så var jag väldigt förvånad över att han var så trevlig och rolig typ fast han var fysiker eller fast han var akademiker kan man väl säga samma sak gäller då Stephen Hawkins och hur han framställs i filmen den här filmen det, det, det är inte han, han är aldrig ledsen direkt för sin sjukdom utan han försöker ju ta vara på livet hela tiden han är, han är en kul typ även om man är sjuk han och Det kommer ju de hindren det som är det fantastiska i synnerhet som det bygger på en verklig person och verklig händelse Mm. Han är ju jävligt deprimerad en tag, tag där, och det kan man ju förstå. Ja, det, jo, men, men det är ju klart. Plockar men, alltså, han plockar sig ihop sig själv och så doktorerar han ju ändå. Ja, det är, och det är kol, ett Kolla man på Stephen Hawkins idag. Alltså, han, är, han, han driver ju med sig själv i flera olika, men han är, han är ju ofta med i Big Bang Theory bland annat, den ja, ja. serien. Och driver lite med sig själv där också. Mm. Uh, Bland annat då att han sitter i rullstol, Bland annat att han, inte, att han inte kan prata själv utan har en talsyntes eh, som gör det för honom. Så att han tar det man kan tro att det är att han ska ta sig på så stort allvar. är det, det gör inte. Och det inte. Det, det, det om, fasc... om man läser den här boken, eh, biografin, eh, min historia så mm. är det samma typ av lite, lite torra. Men väldigt genomtänkta humor som lyser igenom här och var också. Så är det ändå ganska typiskt Hawking. Liksom. Ja, jag tror det. Jag tycker det är underhållande. Ja, verkligen. Som sagt. Ja. Det, man, man tror att det ska vara... Alltså, Visst, det finns sorgliga scener i filmen. Men alltså, jag skulle nog kunna mer kalla det en komedi än en, en drama nästan. Med tanke på hur, hur de... Ser i sig. Ja, nej, ja det var väl lite otidigt kan jag säga men, alltså, nej, det, det är ingen komedi det är det inte det är en drama men väldigt mycket komiska inslag och då är det oftast Hawkins som står för de komiska inslagen. Det är inte det att han ramlar och slår sig och så utan det är hans sätt att se på saker och ting. Såg du med det? Ja. Jag vill fall rekommendera filmen. Ja, kan ja. Jag hålla med. Vi får se vår, på vilken plats den hamnar på tittarlistan. Ja, eh, jag vet inte om det går att klippa in en Rambo i den. Det. Jag har Rocky filmen att se om igen innan också lägger det, det ställa och det går det bra alltså. Ja. ja. Hey, The Expendables <laughs> måste ju om nästa vecka då. Ja, fan, vilka grymma <laughs> filmer alltså. <laughs> Oj, oj, oj, oj. Ja, han har ju också regisserat och producerat och spelat huvudrollen i de filmerna. Ja, ja, ja. Till det är det riktiga filmer det, är. det, är det, riktiga film, det <hör> Vad säger du om att vi går vidare? <hör> ja, <hör> okej. Okay. Träning. Kristoffer, <laughs> nej ska och skojar bara. Ja, Daniel. <laughs> då håller jag tank för tunga då. Mm. Ja. Eh, träning, eh, egentligen. Eh, träning, ja det är som sagt. Vad, jag, tänkte, jag tänkte faktiskt på tipsa om en sak. Eh, och det är på lördag när det här avsnittet sänds. Då är det den 6 februari. Även, även löpningens dag. Så att... Eh, Passa på att gå ut och ta en första runda någonsin, eller gå ut och ta en runda bara. Men då, löpningens dag. Är det någon som kommer att fira med en löprunda? Nej, det kan jag säga direkt att det kommer jag inte att göra. För att? Jag tycker inte om sådana här dagar. Det finns alla dagar är ju en dag, för något. Det är kanelbullens dag, eller det är det dansens dag, löpningens dag nu, ja. och så var det dag, eller vad det kan bli härnäst. Liksom. Ja, jag, jag, jag motsätter mig, och det är bestämdaste. ja, det. Ja, ja, ja, ja. Och det bestämdes. Ja. Och jag tänkte gå vidare då till nästa grej, och det här var det här med att motivera sig för träning, tänkte jag ju prata om, eller diskutera med er. Hur ska man göra för att motivera sig för att träna? Hur, alternativt då, hur håller man motivationen uppe? Jag, jag känner att fråga er, det, det, det är som att, Jag skulle ju lika gärna kunna fråga en vägg, jag har ju fått lika bra svar där. Jag blev motiverad av att äta tex mat för då händer det ibland att jag springer till toaletten. Det här, du, alltså det här jag känner ju direkt att det här kommer att hamna på fel nivå. Ja, men du vet när du ställer, när du kommer hem efter jobbet så eller du är en en, en fred, efter fredagspizzan eller nåt går in på dass så eh, jag står ju upp nu och pinkar oftast. Och eh, när jag inte ser den där lilla sura som hänger där nere då är det dags. Då blir jag motiverad. Ja, ja, ja, ja, vi, gör så här. Vi, vi avstår från att fråga hur lång tid det är kvar tills dess nej, jag gör så här. Så här. Ni, som, ja. ni som lyssnar ja, vad har ni för tips och knipp för att motivera att ni ska fortsätta träna eller börja träna Kom, skriv in till oss ge oss tips så lovar jag att vi ska ta upp det i kommande avsnitt så snart som möjligt alltså nej det där har nog med livssituationen att göra, ja. tror jag. Alltså, om du är ung och viril, singel, så tror jag att du springer mycket mer än vad en, en stadgad gosse gör. Eller kvinna. Mm. Mm. Alltså, ja, det tror jag. Ja, till, till, till man har ju sitt till, på det torra, tänker man. Ja, jag, jag, jag tror på fredet ja, Till och med jag tränade ju jävlar när, när, när jag var singel. Så. Ja, ja. Det, det, det, det hände konstiga saker När man är i sängen, alltså. Ja. Beach 83 där. <laughs> ja. Jag överlåter det till våra lyssnare Kommer med tips istället så, okay. så jag lovar, vi ska redogöra för era tips istället Det, det är mycket bättre Jag försökte ju vara ja, Det, det här. gick ju sådär tycker jag Det, det, det börjar med två ord Sen var det kört <skratt> <skratt> Okej, seriositet är väl inte din starkaste sida kan man väl säga Nej <skratt> <skratt> <skratt> ja, jag tycker det är svårt Alltså man kan ju känna sig, Känna att Man vill ju göra någonting Men att få Den här känslan att nu gör jag det Nu drar jag på mig löpardöjorna och så ut det kanske går en gång, men sen, sen, man ska ju hålla igång skiten. Och jag har ju kommit på att gym, det är ju fan inte min grej alltså. Mm, okay. det, alltså jag sitter hellre still och tittar på färg som torkar. Det är så förbannat tråkigt, så det finns inte. Det är inte jag, då springer jag hellre. Och jag jobbar på det nu och får hitta den här jävla motivationen någonstans. Kanske ett par nya löpar löpardöjor. Ja, det är ju en motivation i sig, att ha uh, ja, ny ja. utrustning. Uh, ja nya tights och <laughs> nå fräckt nå ballerinajobb <laughs> det där där gick det åt helvetet igen var <laughs> man nu var du i staffen men han rikte öl var du fursäkt Ja, inte <laughs> ja, här, Skriv in till oss Alltingen på po eh, podd at 18podcast.se eller på valfritt sociala medier Facebook, Twitter, eh, ja. Google Plus eh, Ni kan även leta upp eh, Fredrik på, på, på Snapchat och komma med tips där om ni ja. vill det Och så kan ni, ni kan även ringa till Daniel 073 Nu <laughs> <laughs> Nu går vi vidare. Ja, jag hade faktiskt också en punkt ja. på träning. I mm. <laughs> <Är> den ser <seriös>? Hahaha. <laughs> <laughs> ja. ja, jag tränar ju faktiskt. Jag har ju fått ut sjukgymnasten. Ja. Så jag tränar ju tre gånger om dagen. Tränar jag. Mina armar. Ja, det nämnde ju du tidigare här jag kommer att vara gott biff sen alltså till sommaren här. Beach. Under, underarmarna. Du kolla ja, du, kommer, du kommer att gå och spänna dig på beachen. Ja, Nej, men jag, jag, jag ska sitta med ett stöd och bara lyfta handleden upp och ner med, med en vikt. Jag har sån lång långt gummiband ja. nu då. För mm. att göra. Så det är ju faktiskt ja, jag, träning. Är det det. Det är ja, det. All träning är bra träning. Eller hur det man säger? Ja, och så över till mat där? Ja. <laughs> ja, Kristoffer, ja. du har någonting på matbiten här. Ska vi köra ginger här på mat ja, eller? Det behövs inte för det, Lilla. Det är väl klart att vi kör vi kör alltid jingel. Ja. Mellan varje sektion så har vi ja. Då kommer ingen det slog, här det slog mig i alla fall på mat när jag satt här och tittade igenom manuset och såg hur tomt det var att på lördag så blir det tacos här hos familjen Artfors i Tibro eh, och då är det inte sånt här smörja med pulver och vatten och eh, köttfärs och så utan det blir riktiga tacos Daniel du vet vad jag menar Ja, du ska ta fram den lilla boken och så ska du koka det en carnitas eller ska du göra en biftacko? Jag tänkte med, äh, det är faktiskt inte jag som gör nu, det är Maria som lagar så att jag väntar med spänning. Jag har sett fram emot det här hela veckan, bara, i lite lördag snart så jag kan få käka tacos. Så, så, äh, så att jag tänkte bara passa på att lobba för den här boken igen som vi har varit inne på tidigare. Om det är någon som inte har hört talas om den så heter den Tex-Mex från grunden. Och det är en av de absolut bästa kokböckerna som har skrivits någonsin. Och då är det inte bara recepten vi pratar om utan det är hela upplägget på... Språket. Språket. Den är i typ ja, humor. Och, ja, den, är, mm. den är skön på alla sätt och vis. Skysta bilder. Ja, själv, har jag ju, själv har jag ju då fått glirningar om att vi har fläskar hemma så att eh, Pulled Pork eller Karenitas ligger ju nära, nära till hans här. här. Det vill de ha här hemma är du ute helgen. Och då pratar vi ett par timmar långkok. Det blir gött. Det kan man göra på grillen, pull ja, pork. Ja, det vet jag. Jag har faktiskt alltid gjort min pull pork på grillen förutom en enda gång så testar jag faktiskt att göra den i ugnen. Det gjorde det en gång. Men jag föredrar den faktiskt på grillen. Det blir, det blir lite som sagt lite rökare, lite bättre smak. Så att, eh, men när du vände in på mat så var det en sak som slog mig eh, och det är ju det att eh, vi sa att det, ni sa det under löpningens dag där att det finns ju dagar för både det ena och det andra och eh, kanelbullar och hela köret om jag inte är helt fel ute så är det den 17 februari då är det en annan rolig dag då är det fetistan eller fetisdagen som heter semledagen kan man säga också och semla va? Det är oh, mina tillägg, om något. För att den innehåller ju mandelmassa. Alltså, ja. jag har ju en grej. Om någon kan tala om att någon kan fixa det här till den sjuttonde så, så ställer jag upp till hundra procent. antingen nu i år, då om någon kan lösa det, liksom säga att ja, vi ställer upp, eller till nästa år så skulle jag ju faktiskt vilja ha en semle hävling. Man får sig betala en peng och så får det här pengen gå till ett behjärtansvärt ändamål. Och så ska man äta så mycket semle man bara orkar. Hade inte det varit kul? Det är... Jo, det var skitkul. Fan, vad illa man kommer att må efteråt. Jag tror inte. Ja, men jävligt ja, gott jag under tiden. Men ska men, inte tänka det... på efteråt? Nej, det är som en vanlig fylla det det av. Bra i, poäng, <laughs> jag ja. för Jag vet det är ett år så när jag var ute och körde min lilla bil så var jag just ute på Fettistan och körde. Och, eh, på de ställena jag råkar befinna mig så hade de sämre och löpare och jag fick i mig hela åtta stycken den dagen. <laughs> Bra jobbat. Ja. Ja. Eh. Her, här hemma så vi köper. Eh, Aldrig semler i princip Ni gör dem själva Vi gör dem Men själva Men det gör ni också för att mina barn de är laktos- och mjölkallergiker Så att de kan inte, vi kan inte köpa vanliga semler för att det innehåller ju laktos i grädden där Och lak laktos som ja, är så okay. gott det är det bästa <laughs> Nej, så att vi gör oftast här hemma också Ägna. Ja. Och då, då kan man lägga i extra mycket med en Skojar du eller? <laughs> det, är lite bara. det är ju så att jag har ju den här bullen va. Och så har jag ju då en 500 som andelmassa. Och så oh, en klicka det, och, så topp, och så en liten topp och det. Så bara klämmer upp och så biter i den. Det var ju som min fru berättade nu. Hon hade varit på ett möte idag uh, på jobbet. Och då stod det sex ämne framför henne. Och då, sa, och då tänkte jag på dig så. Jaha, vad, jaha, vad, sa, sa då? vad tänkte du? Att jag åt upp allihopa här. Ja, det hade du gjort utan att blinka. Inte mot gilla så. så att, Nej. Ja, det är för banan. Så alltså, är det någon som känner någon som känner någon som kan ställa upp med semblar så raggar vi väl ihop ett gäng personer som vill vara med och tävla. Så en liten summa pengar kan väl den som vinner få ja då. <laughs> Men så går resten till något begärtansvärt Och vinner jag Så lovar jag att skänka hela vinsttumman Jag med till det begärtansvärda ändamålet Jag vet det kan vara lite tajt och, Om tid att fixa det till den 17 februari Men annars Till nästa år Så ja Varför inte en tävling. Nej precis Häftigt, Häftigt. <laughs> Vad nöjd du ser ut av men Det är ju ja. inte Kristoffer, han ser ut att må illa <laughs> ja. ja Hur många semle skulle du få i dig Kristoffer? Inga alls eh, Jag har Drabbats av en slängdiabetes Så jag äter lite sånt Ja men det finns inte Det blir inga, inga semle för mig Så jag, jag ställer bara... inte upp i någon tävling än. Det är bara trycka i ett par Insulin och så är det bara tugga på sen Ja du säger det va ja jag tror, jag tror jag lämnar walk på den Du gör det, ja. ja. Tyvärr. Ha, du då? Fredrik? Ja, det, tre, fyra i alla fall. Det beror lite grann på vilka sämre det är också. De vi gör tror jag inte att jag fixar... Då, ja två, tre kanske, men sådana här köpluftbubblor ja, vi får väl gå på luftbubblor för att få, få ha någonting att jämföra med då ja, då kan jag nog närma mig fem, sex stycken ja. i alla fall ja. det tror jag ja det är nog ja. tio, ja, utan problem femton kanske nej ja, <laughs> ja, så, ja. det finns inget Nej när det gäller semla så finns det nog inte det Nej. Men varför den hittar du motivation? <skratt> den står ju framför mig. Semla heter den ju. <skratt> ja, men det bör ju även skapa motivation till att träna också. <skratt> ja, eh, drar man i sig 10-15 semlor så lär man ju vara tvungen till att träna för att göra så med den energin. Men det, då får man sitta och kissa. Du, du, du ja, kan man säga. det hänger ihop där, Fredrik. Alltså, det är löpningens dag, den 6 februari. Så man, man ja. springer sig själv sönder och samman och därför kan man käka än den nu. Ja, det skulle nästan vara tvärtom. Ja, var det är det, ja, att göra ha... jobbet efter man har fått belöningen. Det är ju sällan speciellt uppskattat. Du vet, man om man köper något på avbetalning så vill man ju inte betala av sedan. Så Nej. det är bättre att göra, komma med insatsen först och få belöningen sen. Ja. Det borde ja, ju vara att träna, trä, träna som en galning dagen efter dagen. Eller någonting <laughs> Någonting <laughs> ja. Men ja Men då är man väl så Nej, det är bara klart att man inte blir sjuk på några sämlar Herregud Nej, för, Och det är så oh. gott alltså. Men det har vi pratat om förut Daniel Det här med mandelmassa är En så stor korv oh. Man kan bara ta och skära i tjocka 2 cm skivor Och bara trycka Varför i det här Varför ska man smutsa ner en kniv för? Det är bara bita i den <laughs> Ja, det är rätt. vi fan vad Och gött. det är ju det bästa då med både jul och... Ja, nu runt om, Och påsk och, och sådär. Det alltså, man går och köper en jättebit. Det är ingen som tittar konstigt på när man köper massa mandel. Massa... Nej. I det, det, det är liksom, det är legitimt. Men, ja, men det är som prinsesstårta. Man kan ta hela, hela grön kappan och bara rycka av och trycka i sig. Det är, ja, så ja, visst, det är, det är ju det bästa. Resten kan man ju låta vara. Det är, det är ja, ju bara det kan man skit välja. i. Det kan kristoffer få. Ja, då kan man använda socker för en grädde också. <laughs> lycka lycka ja. till med ja Det är ju inte så noga. Det är, det är ju, alltså, grädden är ju bara ett hinder i vägen för man är ja. ner mandeln, Gr massa kan man äta hur mycket som helst. Nej, inte riktigt. Men... Nej, men det, det, är ju, det är ju liksom bara... Alltså, det är ju bara ett hinder att ta sig igenom för att komma ner till mandelmassan. Den är ju bara liksom... ja, ja den får jag följa med. Men det, det är ju så bra med prinsesstårten för det ligger ju marsipanen högst Och upp. Och är det en ros också som ingen, annan vill, som ingen vill ha som man drar i sig. Det, det är ingen som vågar ta den men den tar alltid av. <laughs> det jag alltså med. det är ingen som vill ha den. Nej, det okay, ja, ja, men det, Man frågar ju liksom, är det någon som vill ha rosen? Och alla är ja. ju så artiga så att de säger, nej men det är bra, då tar jag den. Och så sitter alla och vill ja, ha det i alla fall. Så är det, så så är det. det ja. Mm. Mm. Ja, mina vänner. Ja. Mina kära konfirmander. <laughs> det var. Det var. Det var det. det. det. Ska vi? Ni hade ingenting på annat, eller? Jag inget. Detta får nästan falla det... in på det... den. Det punkten. Inget på annat. Mat annat. Ja. Ja. Nu, ska vi, nu ska vi bara Kristoffer dra formalian sen är det väl klart eller? Mm. Ja, Den finns att läsa på hemsidan www18 podcastse Så det var formalien för idag. Ja, du blir kinkig. Så var det med det. Så var det med det. Ja. Nej, men då avslutar ja. vi här och tackar allihopa för att ni har lyssnat. Tack så ja. mycket. På återseende. Ha det gutt! Tidlig du! Hej!